Herbosztok, a mai audioblogban egy nagyon-nagyon kényes témáról beszélnék egy picit, nem túl sokat. Egy olyan témáról, amit még eddig kvázi nem vállaltunk fel, és nem beszéltünk róla. Most sem úgy beszélek róla, mint sajtó, hanem úgy beszélek róla, mint magán ember a saját blogomban, de eddig esetettük meg, és ez nem más, mint a buzi pornó, ami egy általunk eddig figyelem kívül, figyelmen kívül a hagyott, de létező jelenség. Most se különösebb Isten is sugallat hatására köztem erről beszélni, felmerült a téma a fórumban, azáltal, hogy valami faszkalak már megint belakott mindenféle linkeket, mert van egy-két hülye. Lehet, hogy ez egy hülye mindig más néven, aki úgy gondolja, hogy meg akarja váltani a világot, és ezt a mi kis mocskos titkunkat, nyilvánosságra hozva valamit el akar érni, de igazából most, amíg a mondatot fogalmaztam magamban, addig is azon gondolkoztam, hogy mit akar ezzel elérni, mert, mert sajnos hasznos dolgot nem tud vele elérni, csak annyit, hogy felnyitja az emberek szemét egy újabb szarra, ezzel az amúgy is számalomba vett lenézett kapcsolatban. Persze nem mondom, hogy ennek az egésznek nincs létjogos útsága, mert van valamilyen szinten. Ugyanis úgy gondolom, hogy az idealizált példakép, illetve a fiatal srácok számára példaképként szolgáló testépítő versenyzők néha valóban eléggé el vannak rúgaszkodva a valóságtól. Ennek, ebben mi is hibásak vagyunk, nincs hajtó, hogy embereket beállítunk, példaképnek és valójában nem azok, és ez, ez bizony lehet súlyos probléma. Sokan védekeznek azzal, hogy miért kell példaképnek lenni, vagy megkérdezik azt, hogy miért kell példaképnek lenni egy testépítő versenyzőnek, mit számít, hogy a magánéletben mit csinál, és részben igazuk is lehetne ezeknek az embereknek. Tehát attól, hogy valakinek a sportértéke, jó, jó eredményeket értem, ér el, mit számít az, hogy a magánéletben mit csinál, vagy esetleg buzipornozik-e, vagy sem. Ezt a témát ezt lehetne órákig vesézni. Sőt, ki lehetne terjeszteni nem csak a buzipornóra, hanem elég hanem egyéb jellembeli fogyatékosságokra is. Mert én bizony úgy gondolom, hogy egy testépítő versenyző, ha ő felvállalja azt, hogy ebben a kis millióban sztár akar lenni, akkor Igenis legyen példakép. Persze itt vannak különböző tényezők, amelyek hatására nem tud valaki feltétlenül megfelelni egy, egyfajta sztárkultusznak, vagy nem is tudom ezt, hogy a francba fejezzem ki. De, de azért a testépítés az egy nagyon specifikus dolog. Jönnek itt azzal, hogy... Vegyük Stolbucit, ez egy nagyon... Kézenfekvő dolog ugye most, hogy Stolbucinak a drogos balesetes lebukása, ha jó, -e, hogy nem bele találkoztam, abban a jobb kezésben jut eszembe. Ö, és, és sokan védik Stolbucit, hogy attól még jó színész, és nem értik azt, hogy a, miért van ez a közutálat Stolbuci ellen, és ezt egy kicsit én sem értem, tehát ezt egy kicsit álszent dolognak tartom, csak itt, itt vannak azért határok. Tehát Stolbuci esetében mindenki tudta, hogy Stolbuci drogos. Tulod mindenki dolgairól, tudott mindenki arról, hogy balesetet okoz, de stolbuci, az nem hiszem, hogy példaképpen lenne bárkinek is. Színészként színész eljátszik valakit, ebben lehet jó, színészként lehet példakép, de színészként nem biztos, még akkor is effektíveztár, hogy emberileg is példakép meg kell lennie. Tehát nem biztos, hogy egy színésztől, vagy akár egy teniszezőtől elvárjuk azt, hogy emberileg is példakép legyen. Miért várjuk el egy testépítőtől? Kurva egyszerű. Azért várjuk el egy testépítőtől, mert a testépítés rajongói kétféle kasztba sorolhatók. Az egyik kasztot nevezzük egyszerűen buziknak, akik ö, különböző nyilvánvalóan alantas szexuális indokkal rajongói ennek a sportnak. Lehet őket utáni, lehet őket köpködni, én ezt nem kívánom megtenni. Tulajdonképpen nekem ez se fáj, ha most valaki szexuálisan izgatónak talál és azért rajong ezért a sportért, az az ő problémája szerintem, vagy az ő dolga, amíg ez egy épesző határon belül marad. A másik kaszt az viszont sokkal jelentősebb, ugyanis ők a sportolók, azok a hobbi szintű, vagy komoly szintű sportolók, azok az akár versenyszintű sportolók, tehát egy széles kárája az edzőterembe járóknak, akik számára. A testépítő, versenyző vagy bajnok példaképként szolgál, és bizony példaképként szolgál a magánéletében is, a magánéleti dolgagyiban is. Miért? Nagyon egyszerű. Mihály és Humaher, mint autóversenyző, nagyon sok embernek lehet a példaképe, de, mint amit mondtam, a form egyet nem az autóversenyzők nézik, azonban a testépítést rajongói, mint testépítők. Vagy ilyen, vagy olyan szinten, de most az elsőként említett buzik leszámítva, mint testépítők mindenki edz. Ebből következik, hogy ezt az ideájukat az életmódjukban is követik, hiszen mindenki nagyon jól tudja, hogy a testépítés az az edzés-pihenés-táplálkozás háromszögéből áll. Ha rajongunk egy testépítőért, akkor próbáljuk az ő módszerét ellesni, az ő által használt tápejegészítőket használni, ez ezeknek a testépítőknek a reklámértéke, ezért kapják a pénzüket, ezért van pénz ebben a sportban, és próbáljuk életmódunkban is követni őket, hiszen maga a testépítés a közhiedelem szerinti, hogy is mondjam, általánisítás szempontjából tulajdonképpen egy életmód, tehát, a fölkelünk reggel, megesszük a kajánkat, kétorom múlva kajánunk, stb. Lemegyünk edzeni, pihenünk, nem baszunk be hétvégén. Ez mind egy olyan komplex rendszer, amivel próbáljuk a, ezt az ideálunkat utánozni. És bizony, ha kiderül, hogy az ideálunk, és most vonatkoztassunk el a buzipornotól, valójában egy drogos, dohányzó, alkoholista faszkalap, aki a genetikájának köszönhet mindent, és igazából még annyit se tesz meg, mint amennyit mi az eredményért, hanem egyszerűen szerencsés, akkor azért összetudnak omlani ezek a kis álomképek, és bizony hitelt teszik esetleg azokat a szponzorokat, akik a sporták mögött állnak. Semmilyen sporták nincs pénz nélkül, testépítő sporták sem, ez egész azért működik, mert vannak olyan cégek, akik pénzt tesznek bele, Nyilván ők azért tesznek pénzt, vagy azért szponzorálnak tápki eggel versenyzőket, azért csinálnak versenyeket, hogy el tudják adni a terméküket. Ez egy körfolyamat. Természetesen sportszeretetből is működnek ezek a dolgok, de nem csak sportszeretetből, hanem vannak itt azért gazdasági megfontolások is. Nyilvánvaló, hogy a dolog úgy működik, azért van reklámértéke, azért reklámoznak egy testépítővel, nem pedig mondjuk egy modellpicsával, bár ez utóbbi is van példa, mert ez a testépítő példaképül tud szolgálni, tehát egy adott cégnek ez a testépítő nem égés és nem ciki, hanem neki egy referencia, hogy ez a sportoló hozzá tartozik. Amint egy adott testépítő nem felel meg azoknak az értékeknek, amit egy sportolóta elvárhatunk, olyan életmódot él, uram bucsá, buzipornozik, onnantól kezdve már is problémás, mert lejáratja azt a céget, aki őt támogatja, lejáratja az egyéb cégeket, akik ebben még pénzt tennének, lejáratja az egész sportágat, és ha a, tulajdonképpen az egész sportot eltartó táplálik egészítő vásárlók rájönnek arra, hogy ez az egész dolog hamis, onnantól kezdve kurva probléma van, mert az egész dolog összeomlik az egész sportág, és a hozzá kapcsolódó iparág is összeomlik, hiszen ha a testépítőkben buzipornosokat látunk, ki a franc akar buzipornos lenni? Én tudom, hogy sokan elvonatkoztatnak ettől, és azt mondják, hogy őket nem érdekli, őket a színpadon mutatott fizikum ö, inspirálja. Én azonban azt mondom, hogy egy, ezt, ezt nem lehet megtenni. Szerintem egy ember nem csak egy fizikum, épp amit az előbb elmondtam azért, mert amíg a Michael, Michael Schumacher lehet egy autóversenyző, akinek teljesen mindegy, hogy milyen a magánélete, a Michael Schumachert nem próbáljuk utánozni. Mi is vezetünk autót, de nem vagyunk uh, autóversenyzők. Viszont egy testépítőversenyzőt mindenbe utánozunk a magánéletünkben is. Ezért, ha ő nem tud ezeknek a mentális uh, igényeknek is megfelelni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, tehát szellemi szinten nem tud arra a szintre, Eljutni, egy példaképként lehessen kezelni, mert teszem azt a magánéletében egy féreg, aki megbízhatatlan, aki átbasz mindenkit, aki csak a markát tartja a szponzorációért, aztán amikor meg arról van szó, hogy egyáltalán meg kell jelenni valahol egy rendezvény, akkor leszarja a rajongóit és el se eldolgozza a támogatását, uram buzipornozik, akkor akkor azt gáz van. Tehát akkor ennek az ideálnak kurvára nem tud megfelelni, és akkor itt megkérdezném, hogy mi értelme van az egésznek. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek szüksége van példaképekre, olyanokra, akikre felnézhet. Itt most nem őrült, imádatot ö, vizionálok, hogy itt most Krisztina Aguilera a kell kiverni a pöcsöt. Nem erről beszélek, hanem arról, hogy egy reális olyan ember, akitől tanulhatsz, aki nálad okosabb, ide felnézhetsz. De egy normális szinten akit követni tudsz, egy ilyenre szükség van, szerintem. És, és bizony a testépítésben egy kicsit nehéz a dolog, mert fel kell nőni erre a szintre. Nem minden testépítő okos, nem minden versenyző okos, Ronnie Coleman se okos. Ronnie Coleman-től elvárni, hogy okos legyen, az egy szemétség, hiszen ő egy testépítő, neki nem az a feladat, hogy okos legyen, de a Ronnie Coleman azokat az értékeket, amelyek a testépítéshez kapcsolódnak, azokat nem tudja teljesíteni, mint például az, hogy legyen férfi, ne pedig egy lány, akit basznak a pornófilmbe, akkor én úgy gondolom, hogy komoly problémák vannak, és úgy gondolom, hogy nem lehet ezt az egészet betudni annak, hogy ah, mindenki azt csinál, amit akar a magánéletében. Hozzáteszem, hogy ismerek olyanokat, akik. Csináltak ilyen dolgokat, és egyáltalán nincs velük rossz viszonyom, egyáltalán nem haragszom rájuk, mert sajnos ebben a sportban olyan szintű féregségek vannak, hogy már-már azt mondom, hogy gyakorlatilag nem veszhetek össze mindenkivel, és vannak olyan snázok, akik ebbe... Elég durván benne voltak top szinten, és mégis azt mondom, hogy, hogy nem tartom őket rossz fejnek ennek ellenére. Annak ellenére, hogy a sportot valamilyen szinten leégették, de mégis egyébként emberileg különösen bont nincs velük. Lehetne ezen vitatkozni, hogy az, hogy valaki szexualitásból él, vagy pornó, vagy egyéb szinten, tehát fizetnek neki azért, az milyen dolog. Én ezt magánügynek tartom, én nyilván azt nem, nem csípem ezt a témát. Magánügynek tartom, csak onnantól kezdve, hogy aki egy országos bajnokságon kiáll a színpadra, onnantól kezdve ez nem magánügy, mert onnantól kezdve egy közszereplő lesz, akinek a sport, mint idea, sportoló, mint ideálhoz kapcsolódó értékrendnek meg kellene felelni. A sport az egy tiszta dolog, az egy nemes dolog kell, hogy legyen, nem pedig ö, alantas dolgokkal kapcsolódó történet. Nagyon kettős, amit mondok, és ez azért van, mert nagyon, ezt nagyon kettősen látom én is. Mert mondtam nektek, hogy tudok olyat, aki ebbe belecsöppent, és mégis nagyon jóban vagyok vele, és nem tudom elítélni. Ezért tudok olyat, aki totál benne volt, és nem tudom elítélni. De tudok olyanokat, akik meg, akiknél meg máshogy látom, és nem látok rá mentséget. Illetve egyiknél sem látok rá mentséget, csak azt kell megérteni, hogy ezért nem kurva nagy hibának tartom, és egy tényleg egy, nem egy, most milyen fogalmazok, egy lenézendő dolognak tartom ezt, kvázi, de, de mégsem ítélem el ezeket az embereket úgy, mert, és azért nem, mert egy nagyon nagy mencséjük van. Vannak náluk sokkal, de sokkal rosszabb emberek, tehát ettől ők még nem lettek annyira rossz emberek, mint amilyen emberek amúgy vannak a sportban, mert vannak bizony olyanok, hogy, hogy döbbenet, Úgyhogy ez a fórumban levő Buzipornóval kapcsolatos vita, ami elindult, amiben egyik fél azt mondja, hogy mindenki azt csinál a magánéletében, amit akar. Ennek a félnek se trokozódál mert ez nem igaz. Egy ilyesportól az nem csinál azt, amit akar, el kell dönteni. Ha valaki abból akar lenni, hogy buzipornozik, ez teljes mértékben a magánügye. Ilyen, abból az, hogy ezt kinek tetszik, meg kinek busztusnak, meg kinek nem, meg azt, hogy ez maga egyfajta prostitúció, és azt ki, hogy ítéli el. Ez mindenkinek a magánügye. De ez nekik a magánügyük legfőképpen, ha valaki ezt csinálja, akkor az az ő magánügye is. Nem kell vele foglalkozni. Viszont sportolóként ezt a dolgot nem lehet megtenni. Tehát én nem tudok azokkal egyetérteni, akik úgy gondolják, hogy, hogy mindenki azt csinál, amit akar a magánéletében. Ellenben, Azokkal se tudok egyetérteni, akik tűzzel, vassal írtanák most azokat, akik ebben a bele belecsöppentek, vagy beleugrottak szándékosan, és hajdeállatot akarnak ellenük folytatni, és kideríteni az igazságot. Ki a faszt érdekel az igazság? Nem érdekel senkit. Tehát itt viszont erről az oldalról nézve azt mondom, hogy nem kell foglalkozni ezzel a dologgal. A versenyzők eredményeivel kell foglalkozni. Abszolút értékben pedig a kettő... Véleményt ötvözve, vagy a kettő véleményből kiszülve azt mondom, hogy amikor példaképet választasz magadnak, akkor azért gondold meg, egy fizikum, önmagában az nem elég ahhoz, hogy valaki példakép legyen. És itt megint el lehet vonatkoztatni ettől az egész pornós témától. Lehet valaki jó fizikummal is nagy segfej, vagy valaki gyenge fizikummal is kurva jófej. Úgyhogy meg kell tanulni azt a testépítés sportrajongóinak, hogy példaképeket ne a fizikum alapján választanak, hanem ha lehet, akkor nézzék meg, hogy ki milyen emberileg. Itt van nekünk a Vörös Doli, szerencsére ő például rendben van. Ezen a téren ő egy jó példakép, ott van a Tomás Sojú egy jó példakép, ott van az Alexei Lesukov egy jó példakép, a Magyar Testépítők között, a Team Sitek tagjai közül rengeteg jó példakép van, ott van a Lénár Lajos, aki szerintem közös kedvencünk, Úgyhogy nincs ezzel gond, hogy kit választunk példaképnek, hát azonban néha mellé lehet nyúlni, és ez néha elég kínos, mert én sajnos ki mondani ez az irányú véleményemet, lehet, hogy le kéne szargom, és lehet, hogy le is fogom ezt a jövőben, de úgy gondolom, hogy szar dolog a sajtónak, és én ezt igyekszem nem megtenni, félrevezetni az embereket példaképekkel kapcsolatban, mert néhányan olyanok, olyan emberekért rajonganak, akik nagyon-nagyon nem érdemlik ezt meg, mert azért a helyet, hogy mondjuk egy versenyző fellépjen a színpadon a rajongói előtt, a helyet mondjuk drogos buliba van, az nem biztos, hogy egy példakép. Még akkor is, ha ettől még emberek példaképnek tartják, vagy esetleg páran seggük, bedugva a fejüket, úgy gondolják, hogy magánügy. Ez szerintem nem tud magánúgy lenni. Nem tudom, hogy értelmes, amit Szokás szerint megint azt mondom, hogy nem tudom értelmes, amit ki akartam ebből hozni. Sajnos ez a buziporno dolog ez egy létező tény Magyarországon és a világon. Olyan versenyzők csúsztak ebbe bele, akár profi szinten is, hogy csak néznétek, de mi ezt soha nem fogjuk terjeszteni, mert úgy gondolom, hogy ez, ez káros. Mindenképpen teljesen mindegy, hogy is van a női oldalon, vannak -e ilyen dolgok, vagy a férfi oldalon, mind a kettőn vannak. Ösztönösen mindenki a homokos részét tartja husztustalannak, én husztustalannak tartom a IABB profinői versenyzők prostituálódását is. Vagy akár az olyan modell versenyzőkét, akiket 16 címlapon láttam, két faszsal a szájukban, előfordult ilyen, de ez nem jelenti azt, hogy minden modell ezt csinálja, és nem jelenti azt, hogy minden testépítő ezt csinálja, sőt, nem jelenti azt, hogy vannak olyan Testépítők, akik felé ez nem megbocsátható bűn, mert, mint mondtam, vannak jellemileg sokkal rosszabb emberek is. Tehát lehet, hogy még inkább az ilyen, van egy-kettő olyan srác, aki ebbe beleugrott, és még sincs vele jellemileg különösebb gond. Hogy nem is tudom, nehéz ezt kurvára megfogalmazni, mert ez egy érzékeny téma, és nekem is egy olyan téma, ami. Mivel nagyon nehéz állást foglalnom, csak én azt mondom, hogy ezt az egész gyűlölködéses szart hagyjuk a picsába, ennek így nincs értelme. Nagyon szar szar alak, nagyon sok szaralak van ebben az országban, az, ezen a világon, ebben a sportban. Ne keressünk magunknak újabb gyűlölni való embereket, mert vannak komolyabb dolgok, amiért, amiért lehet embereket utálni. Én azt mondom nektek, hogy amikor láttok egy ilyet, hogy valami hülye, most ezt ki akarja deríteni és berakít ilyen linkeket, Azonnal ki kell a picsába törölni, megnézni, és megnézni is felesleges, hogy ki van benne. Nem kell ezt tudni, nem kell vele foglalkozni. Biztosak lehettek benne, hogy a, az élmezőny, a magyar top, az nem tartozik ebbe a körbe. Egyrészt, másrészt biztosak lehettek ellen, hogyha a számotokra egy-két név kiderül, és elkezdtek róla köpködni, attól nem lesz nem lesz jobb az életetek, úgyhogy szerintem ezt az egészet el kell felejteni. hogy lesz a jövőben valaki, aki belekerült ebbe a dologba, és bevállalma egy -e rádiós dolgot, nem fogjuk megmondani, Az biztos, hogy soha nem fogjuk megmondani hogy ki az, de elmondja a körülményeket, mert bizony még olyan is van, hogy valakinek egyszerűen röjjelesen hangzik, hogy kellett a pénz, de mondjuk nagyon nagy baj miatt ez volt a megoldás. Olyan is van, aki ezt kitalálta, hogy ez neki tetszik, és csinálta, olyan is van, aki tudok, hogy csinálta ezt, és azon felül is komplett elmebeteg idióta. De mondom, hogy gondolom, hogy nem kell ezzel foglalkozni. Amikor valaki berak egy ilyen linket, azonnal jelentsétek le a moderátornak, és törölje ki a picsába, mert ezzel az egészszel így globálisan szerintem csak ártunk. Nem hiszem, hogy azzal bárkinek is jót tesz, hogy ezt a blikkát veszélyes elkezdi szellőztetni. Így is tönkre van már téve ez a sport teljesen. Ennél több szart szerintem fölösleges kreálni.